Справді сталося, бо хоч ваша версія і помилкова, вона побудована надзвичайно винахідливо. Щоб усе стало для вас зрозумілим, я мушу трохи повернутися назад. Мої батьки, уродженці графства Бакінгемшир, емігрували з Англії до Штатів на початку 50-х. Вони оселилися в Рочестері, штат Нью-Йорк, де мій батько керував великим магазином тканин. У них було лише двоє синів. Я, Джеймс і мій брат Едвард. Я був старший на 10 років, і коли наш батько помер, намагався замінити йому батька, як і личить старшому братові. Він був кмітливим, жвавим юнаком і красеним, яких мало. Але в його характері від самого початку була вада, така собі гнилинка, яка, скільки її не стримуй, дедалі ширилася і росла, як пліснява на сирі. І з цим не можна було нічого вдіяти. Мати бачила це так само ясно, як і я, але все одно продовжувала його балувати, бо він умів так підійти до неї, що вона не могла йому відмовити. Я щосили намагався вберегти його від лихих вчинків, і за ці зусилля він зненавидів мене. Зрештою, він пустився берега, і що б ми не робили, зупинити його не вдавалося. Він переїхав до Нью-Йорка і стрімко покотився вниз. Спершу він просто вів розгульне життя, згодом переступив закон, а ще через кілька років став знаним одним із найнебезпечніших молодих шахраїв у місті. Він заприятелював зі Спероу Маккоєм, першорядним шулером, фальшивомонетником і пройдисвітом. Вони разом промишляли шулерством у найкращих готелях Нью-Йорка. Мій брат був блискучим актором. Він міг би здобути чесну славу, якби тільки захотів І вдавав у себе то молодого титулованого англійця То хлопця з заходу, то старшокурсника Залежно від того, яка роль краще пасувала до задуму його напарника Спероу Маккоя Далі більше Одного разу він переодягнувся в жіночі вбрання І так блискуче зіграв роль дівчини, відволікаючи увагу довірливих жертв Що згодом цей номер став його улюбленим трюком вони підкупили нью-йоркську владу і поліцію, і здавалося, їм усе сходить з рук, бо в ті часи той, хто мав протекцію, міг дозволити собі будь-які витівки. І ніщо не завадило б їм безкарно обчищати людей, якби вони лише обмежилися шулерськими витівками і не покидали межі Нью-Йорка. Але ж ні. Їм заманулося провернути свої махінації в Рочестері і підробити підпис на чеку. Зробив це мій брат, хоча всі знали, що натхненником цієї афери був Сперо Маккой. Я викупив чек, і це коштувало мені чималих грошей. Потім я просто пішов до брата, виклав перед ним на стіл підроблений чек і поклявся, що подам на нього до суду, якщо він не забереться з країни. Спершу він просто розсміявся. Він заявив, що я не наважуся подати до суду, бо це розіб'є серце нашої матері. Але я чітко дав йому зрозуміти, що він розіб'є матері серце в будь-якому разі. І краще вже я запроторю його до в'язниці, ніж йому далі шахраювати нью-йоркських готелях. І від свого рішення я не відступлюся. Тому зрештою він здався і урочисто пообіцяв більше не бачитися зі Сперо Маккоєм виїхати до Європи і зайнятися будь-якою чесною справою, яку я допоможу йому здобути. Я негайно повів його до нашого давнього сімейного друга Джо Вілсона, який вів експортну торгівлю американськими годинниками і умовив його взяти Едварда своїм торгівельним агентом у Лондоні з невеликою платнею та комісійними у розмірі 15% від усього виторгу. Його зовнішність і манери справили на старого таке сприятливе враження, що той одразу ж прийнявся до нього симпатією і вже за тиждень відправив його до Лондона з повним чемоданом годинників усіх зразків. Мені здалося, що історія з підробленим чеком по-справжньому налякала мого братика, і тепер, можливо, він стане на чесний шлях. Мати також поговорила з ним, і її слова глибоко його зворушили, бо вона завжди була до нього найкращою з матерів, а він завдав їй стільки горя. Та тільки я знав, що цей тип сперу макої має над Дедвордом величезну владу. І що єдиний мій шанс не дати хлопцеві знову зійти на слизьке, це розірвати зв'язок між ним і Макоєм. У мене був добрий знайомий у нью-йоркській поліції, і через нього я дізнався, чим займається Маккой. А коли за два тижні після від'їзду брата мені повідомили, що Маккой купив квиток на пароплав Етрурія, я зрозумів його наміри так ясно, ніби він сам признався мені, що їде до Англії, щоб знову втягнути Едварда в старі справи. Я одразу ж вирішив вирушити туди ж і протиставити власний вплив впливу Макоя. Я розумів, що не зможу вийти з цієї боротьби переможцем, але вважав за свій обов'язок протистояти Макою, і мати підтримала мене в цьому. Останній вечір перед відплеттям ми провели разом – Гаряче молючись за успіх мого починання, і вона дала мені на прощання своє власне Євангеліє, подарунок батька на весілля в рідному краї, щоб я завжди носив його біля серця. Я відплив тим самим пароплавом, що і з Пероумакої, і дозволив собі одну невеличку розраду. Зруйнував його плани на час подорожі. Вже першого вечора я попрямував до курильної і побачив його на чолі грального столу в компанії «Півдюжини зелених юнаків», які прямували до Європи з туго набитими кишенями і порожніми головами. Він збирався як слід випотрошити їхні гаманці і зібрати багатий урожай. Але невдовзі я перекреслив усі його задуми. «Панове», – голосно сказав я, – «чи відомо вам, з ким ви граєте?» «А вам яке діло? Не пхайте носа, куди не просять!» – з прокляттям зірвався він. «Ну і хто ж це?» – запитав один з піжонів. «Це Сперо Макой, найвідоміший шулер у Штатах». Він підскочив із пляшкою в руці, але вчасно згадав, що пливе під прапором «Доброї Старої Англії», де панують закон і порядок, і де його нью-йоркські покровителі без за фізичну розправу чи вбивство на нього чекає тюрма і шибениця, а на борту океанського лайнера не сховаєшся. «Доведіть свої слова, ви!» – вигукнув він. «І доведу!» – відповів я. «Якщо ви закотите правий рукав сорочки до плеча, я або доведу свої слова, або їх відкличу». Він зблід і прикусив язика. Розумієте, мені було дещо відомо про його трюки, і я знав, що він, як і всі йому подібні, користується в грі механізмом, що складається, зокрема, з гумки, протягнутої під рукавом і закінченої затискачем трохи вище зап'ястя. З його допомогою вони непомітно ховають непотрібні карти і замінюють їх на ті, що дістали з іншої схованки. Я підозрював, що гумка там, і не помилився. Він вилаявся висли знову з кімнати і до кінця подорожі не показувався з каюти. Хоч би раз у житті я поквитався з містром з Але невдовзі він мені помстився, бо його вплив на мого брата щоразу виявлявся сильнішим за мій. Перші тижні свого перебування в Лондоні Едвард вів чесне життя і займався збутом своїх американських годинників. Так тривало доти, доки цей негідник знову не збив його з дороги. Я всіляко намагався цьому перешкодити, але марно. Потім я дізнався про скандал в одному з готелів на Нортумберленд-Авеню. Двоє шулерів, що діяли в парі, обібрали приїжджого на велику суму. І справою зацікавився Скотленд-Ярд. Прочитавши про це у вечірній газеті, я одразу зрозумів, що мій братик із Макоєм знову взялися за старе. Негаючи часу, я подався до помешкання Едварда. Та мені сказали, що він розрахувався за квартиру, забрав речі і виїхав разом із високим джентльменом, у якому я пізнав Маккоя. Господиня будинку чула, як, сідаючи в екіпаж, вони наказали візникові їхати на Юстонський вокзал. Крім того, до їх вуг долинуло, що високий джентльмен згадав Манчестер. У неї склалося враження, що вони вирушають туди». Зазирнувши до залізничного розкладу, я відразу зрозумів, що найімовірніше вони поїдуть п'ятигодинним потягом, хоча, можливо, і на попередній, о четвертій 35. Я встигав лише на п'ятигодинний експрес, але не знайшов їх ані на вокзалі, ані в потязі. Мабуть, вони таки поїхали попереднім рейсом, і я вирішив вирушити за ними до Манчестера і пошукати в місцевих готелях. Можливо, навіть тепер я ще зможу зупинити брата, востаннє звернувшись до нього в ім'я всього, чим він завдячує нашій матері. Нерви мої були напружені до краю, і я запалив сигару, щоб заспокоїтися. І тут, саме в момент відправлення, двері мого купе розчахнулися, і я побачив на пероні Макоя і мого брата. Обидва були переодягнені, і на те була вагома причина – Адже їм було відомо, що їх розшукує лондонська поліція. високо піднятий каракуловий комір Макоя закривав обличчя. Назовні лишилися тільки очі та ніс. Мій брат був у жіночому вбранні. Його обличчя наполовину прикривала чорна вуаль. Але мене, звісно, цей маскарад не обдурив. Я впізнав би його навіть, якби не знав, що раніше він не раз переодягався жінкою. Я підскочив, і в ту ж мить Маккой упізнав мене. Він щось сказав, кондуктор захлопнув двері і посадив їх у сусіднє купе. Я намагався затримати відправлення, щоб піти за ними, але було надто пізно. Потяг рушив. Щойно ми зупинилися у Вілздені, я одразу ж перебрався до сусіднього купе. Схоже, ніхто не помітив мого переходу. Та і це не дивно, адже на станції було повно людей. Макой безперечно очікував мого приходу і не гаєв часу дарма. Увесь перегін від Юстона до Вілздена він обробляв мого брата, намагаючись налаштувати його проти мене і ожорсточити його серце. Я в цьому певен, бо ще ніколи мої намагання зворушити брата не зазнавали такого фіаско. Я, як тільки не благав його, змальовував майбутнє в англійській в'язниці, Описував, як страждатиме мати, коли я повернуся з поганими новинами. Нічого не брало його. Він сидів із застиглою посмішкою на гарному обличчі, а Сперро макой час від часу кидав у мій бік дошкільні зауваги або заохочувальні репліки, що мали підживити впертість мого брата. А чому б вам не відкрити недільну школу, га? Звернувся він до мене і одразу повернувся до мого брата. Він думає, що в тебе немає власної волі. Вважає тебе малим братиком-недомком, якого можна тягти за ручку, куди заманеться. Нехай переконається, що ти такий самий чоловік, як і він. Ці слова зачепили мене, і я заговорив різко. Як ви розумієте, ми вже відійшли від Вілздена, адже розмова наша тривала певний час. Не в змозі стримати гніву, я вперше в житті суворо відчитав брата. Мабуть, краще було б, якби я робив це раніше і частіше. «Чоловік!» – вигукнув я. «Слава Богу, хоч твій дружок це підтверджує, бо інакше нікому б на думку не спало. Точнісінько панянка з інституту. Та й в усій Англії не знайдеться видовища жалюгіднішого за тебе в цьому дівочому фартушку». Як людина самолюбна, мій брат густо почервонів і зморщився від насмішки, мов, від болю. «Це просто плащ», – сказав він, зриваючи його з себе. «Треба було збити поліцію зі сліду, і в мене не було іншого способу». Знявши жіночий капелюшок із вуалю, він запхав його разом із плащем у коричневий саквояж. «Все одно до приходу кондуктора мені це більше не знадобиться». «Тобі це не знадобиться ніколи!» – вигукнув я і, схопивши саквояж, що сили шпурнув його у відкрите вікно. «Поки це залежить від мене, ти більше не вдягнешся бабою. Якщо тільки цей маскарад рятує тебе від тюрми, то тюрма – твій шлях». Ось як треба було з ним говорити. Я відразу відчув, що перевага на моєму боці. Грубість діяла на його м'яку вдачу значно сильніша, ніж будь-які прохання. Щоки його залилися соромом, на очах виступили сльози. Макуй теж побачив, що я беру гору, і надумав завадити мені скористатися перевагою. «Я його друг, і не дозволю вам його залякувати», – вигукнув він. «А я його брат, і не дозволю вам його згубити», – відповів я. «Мабуть, тюремний термін – найкращий спосіб розлучити вас. Я подбаю, щоб вам дали по повній програмі». «Ага, отже, ви зібралися донести» вигукнув він, вихоплюючи револьвер. Я кинувся вперед, щоб перехопити його руку, але, зрозумівши, що не встигну, відскочив у бік. Оту ж мить він натиснув на курок, і куля, призначена мені, влучила просто в серце моєму нещасному братові. Без звуку він звалився на підлогу купе, а Мако і я, однаково приголомшені, з обох боків схилилися над ним у марній надії вловити, бодай, ознаку життя. Мако все ще тримав у руці заряджений револьвер, але несподівана трагедія тимчасово погасила його ненависть до мене і моє обурення ним. Першим отямився він. Потяг на той момент із якоїсь причини їхав дуже повільно – і Маккой зрозумів, що має шанс утекти. В одну мить він опинився біля дверей і відчинив їх, але я був не менш спритний і одним стрибком дістав його. Ми обоє зірвалися з підніжки і покотилися, щепившись по крутому схилу. Біля підніжжя насипу я вдарився головою об камінь і знепритомнів. Опам'ятавшись, я побачив, що лежу в низькому чагарнику Неподалік від залізничної колії, і хтось змочив мені чолом мокрим носовичком. Це був сперу макой. Отак от. Не зміг залишити вас тут одного, сказав він. Убивати вас обох в один день я не хочу. Безперечно, ви любили брата, але і я любив його не менше. Хай ви й скажете, що моя любов мала доволі дивні вияви. Як би там не було, без нього світ став порожнім. І мені тепер байдуже, здасте ви мене кату чи ні? Падаючи, він підвернув щиколотку. І ми ще довго сиділи там. Він із травмованою ногою, я з болем у голові. Розмовляючи, поки мій гнів поступово не почав згасати, перетворюючись на щось схоже на співчуття. Який сенс мститися за смерть брата людині, котру вона вразила не менше, ніж мене? Тим паче, що будь-яка дія з мого боку проти Макоя, я дедалі чіткіше усвідомлював це, коли до мене поступово поверталася ясність думки, неминуче обернеться бумерангом проти мене самого і нашої матері. Як ми могли б домогтися його засудження, не зробивши при цьому надбанням гласності всі подробиці злочинної кар'єри мого брата? А саме цього нам і хотілося уникнути понад усе. Насправді, не лише він, а й ми були кровно зацікавлені в тому, аби справа ця залишалася нерозкритою І так із людини, що прагнула помститися за злочин, я перетворився на співучасника змови проти правосуддя. Місце, де ми зістрибнули з потяга, виявилося одним із фазанових заповідників, яких так багато в Англії і поки ми навмання брелиним, я мимоволі звернувся до вбивці мого брата за порадою, чи, можливо, приховати правду. З його слів, я невдовзі зрозумів, що, якщо тільки в кишенях мого брата не знайдеться якихось документів, про які нам нічого не було відомо, поліція не зможе ні встановити його особу, ні зрозуміти, як він там опинився. Його квиток був у кишеню в Макоя як і квитанція на деякий багаж, залишений ним на вокзалі. Як і більшість американців, мій брат вважав, що простіше і дешевше придбати весь гардероб у Лондоні, ніж везти його з Нью-Йорка. Тому його білизна і костюм були новими і без жодних позначок. Саквояши із плащем, який я викинув у вікно, можливо впав у густі зарості ожини і досі там лежить. А може його забрав якийсь волоцюга. Не виключено, що його передали до поліції, яка не вважала за потрібне повідомляти про цю знахідку журналістам. У всякому разі, мені не трапилося жодного слова про це в лондонській пресі. Щодо годинників, то це були зразки з того набору, що був подарований йому для роботи. Можливо, він віз їх із собою до Манчестера з діловою метою, але так вже пізно вдаватися в подробиці. На мою думку, поліцію не можна звинувачувати в тому, що вона не вийшла на правильний слід. Я погано уявляю, як вона могла б це зробити. Був лише один маленький ключ до розгадки. Зовсім маленький. Я маю на увазі те кругле люстерко, що знайшли в кишені мого брата. Адже не так часто буває, щоб молодий чоловік мав при собі подібну річ. Чи не так? Але гравець, що заробляє на життя картами, пояснив би вам, для чого потрібно таке люстерко Шулерові. Якщо той сяде не впритул до столу і непомітно покладе люстерко собі на коліна, він зможе підглянути всі карти, які здає партнеру. А знаючи карти партнера як свої власні, Шулер без труднощів обіграє його. Люстерко Така ж частина шулерського спорядження, як і гумка за тискачем під рукавом у сперу Макоя. Зверни увагу поліція на люстерко, знайдене в кишені вбитого, та зв'яжи вона цей факт із недавніми витівками шулерів у готелях, і слідство вхопилося б за кінчик нитки. От, власне, і вся розв'язка. Що було далі? Того ж вечора ми, вдаючи себе двох любителів піших прогулянок, зупинилися в найближчому селі, здається, воно зветься Емершем. А потім без жодних пригод дісталися до Лондона, звідки Маккой поїхав до Каїра, а я назад до Нью-Йорка. Моя матуся померла за півроку, і я радий, що до самої смерті вона так і не дізналася, що сталося. Вона жила в щасливому невіданні, думаючи, що Едвард чесно заробляє на життя в Лондоні. А в мене не стало духу сказати їй правду. Те, що від нього не надходило листів, її не тривожило. Він ніколи їх не писав. Померла вона з його ім'ям на вустах. І нарешті останнє. Я мушу попросити вас, добродію, про одну послугу. І якщо ви зможете зробити її для мене, я прийму це як знак вдячності за все щойно викладене пояснення. Пам'ятаєте те Євангеліє, що знайшли біля насипу? Я завжди носив його у внутрішній кишені, і, мабуть, воно випало під час падіння. Ця книжечка дуже дорога мені. Це сімейне Євангеліє, на першій сторінці якого мій батько власноруч записав дати народження мене і мого брата. Чи не змогли б ви розшукати це Євангеліє і переслати мені? Адже нікому, крім мене, воно не становить жодної цінності. Якщо ви надійшлите його за адресою Нью-Йорк, Бродвей, бібліотека Бассано, панові Ікс, воно, напевно, дійде до мене. Текст читав Ярослав Макеїв Друзі, дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався твір, обов'язково підпишіться на канал, так ви не пропустите вихід нових творів. Поставте вподобайку, напишіть коротенький коментар, хоча б із семи слів. Це дуже допомагає поширенню. Ще раз вам дякую. З вами був Ярослав Макеїв. До зустрічі нових відео.